Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alemin. As-salatu, as-salamu ala Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as wa men tëbjahum bihisan ila jom middin. Allahon në falendrojmë, vëtëm për ti ndimë dhe fadë e kërkojmë. Dësë Allahon të ibekon takime tona, të izvut zamra tona, dhe këto takime të ibën shpërblyra ditë në takimit më ta. Në i povardojmë të nërë lezër me pjesën e dytë të njësë një mundi që kemi filluar me të ajtu në takime në kaluar, dhe kemi thënë kjo smundje nëse thua se i shkaktojnë gjitha smundje tjera nuk gabën, por nëse thua se gjitha tjera të shkaktojnë këtë prapë nuk gabën. Ndë e kolitet të ngusht me gjitha smundje tjera të zamrës dhe nënën të të tërë kemi përmandur se si manifestohet njët një përdiqme në ngurëcimi i zamrëve. Kërë njërit gabësimtarve i ngurcuat zamra, çka nuk kupton kjo. Kemë treguar në takimin e kaluar don disa shënime nga kjo dhe para kësaj kemi treguar kuptimin e drejtë të kësaj smundje. Dërsojt me lenin Allah që në ola do të vazhdojmë me shkaqet që bëjnë zamrat të ngurcohen. Sa të flasim për zamrat A të redodin e kuptu se për flasin për një gjymëtyr për me sësillës njëri u komunikon me Zotën në ti. Me asë një gjymëtyr të jetë njëri u nuk komunikon me Allah në Gjallavala përvec se për me zemrës. Dhe Allah në Gjallavala shikon në zemrë atona. Nështë gjitha pjesë të tjera janë dhe të të manifestim i asaj që ka në zemrë atona. Për këtë arsuj e dhe Allah në Gjallavala ka kërkuan nga ne që ne vazhme ishte përkujdesimi pë Nuk ka asë kumë në Koran do të të të kërkjes që të të pastrojmë syjë tonë. Nuk ka asë kumë në Koran kërkjes që të të pastrojmë veshët tonë. Ose duar tonë. Ka të ulim shikimin tonë. Mirë po të pastrohet ërë zemra. Nga sa e kur pastrohet, pastaj bën që të ule shikimi të ruhe gjuha, të ruhe në veshët e kështë më radhë. Dhe ngurësimi zemrës, si kurse këmë bërmen, dhe dhe këmë e këmë mërmën të nërodhët d pa aftësimin e saj për shkaktës mundjes që ta kryen funksionetur e ngurtë, doon realisht e pa aftë jashtë funksionit me i kryi detyret e saj që Allah o gjallë e ka ngarkuar mëte. Ta. E tash mundime me paramenu një ushtri në qëfar në qëfar gjendja është në qëfar situatë është kër udhëhetësja saj ushtrije, generali saj ushtrije, është i pa aftë me i kryjt detyra që i ka. Paramonë një shtetë kërë udheqë e ati venë është e pa aftë me udheqë. Paramonë një familje kërë kërë familjarë është i pa aftë do të thotë me i kryjt obligimet familjarë. E kështë të më radhë. Dhe paramonë një trupë, një qenjët një njënit kërë zemrë ati është e pa aftë me i kryjt detyra të esaj. Dhe pa dushim se do të thotë ngurëcimi i zemrë Por ko shkace që shkaktojnë një gjendje të qregulluar të kësoj zemre, të këti generali, të këti udheci të njëriut. E djetarë kam përmendur shumë nga këto shkace, unë duha të i përmendur një disa për t'yne, mirë për para se të fillaj që të i trejtoj këto shkace të ngurëcimit të zemreve, më lëni që edhe në fillim të kësoj rëgjot të theme dhe një gjemë rëndësi ndo është të mundëmi me i ndegju me thjeshtësi këto pika, shkace, ndo është të mundëmi me në mëndonë se po i kemi i ndegju, gjitha këto mund të ndodin. Mi në po athëmë me bindit pëllot se, këto shkace, për një besimtar, njohja tyre, të rejtimi seriazë tyre, është nga begatit më të mëdojë që Allah i apë njëri, me mësu, për i ka i dhje në ngusimi zemrës. Për mëndojë për sh një që ka problem me zamrën si organ mërën në trupër e ti o nuk krymë funksionë si duhet dhe mund të rëzikua tjetë e ti, e se zamrën nuk është loj me te diagnostifikimi i problemit e ti dhe ti tregujmë këti njeri qëfar po është kakton këtë problem zamrë është më ti përse gjys me esherimit e ti nëse tash me edin ku e ka problemin, shkacet Apo qëfar dësë mund e tjetër? Qëfar po e shkak të në këtë problem kjo? A të largon nga kjo problem dhe i rahat? Largon nga kjo shkak, i rahat? Nëso kur flasim për në ngurësimin e zemrë, ta është po flasim për e problem seriaz që e godet këtë copë mishë, si kur së ta pejka meri sërë Allah sërë, Allah, mirë po që dhe në shikimi Allahot në trupin njerët është pikrisht në këtë pjesë. Allah nuk shikon në format e juve, si duke një, a i një të bukur, a i një të pashmë, a i një të pashmë, a i një të pashmë, a i një të pashmë. Allah nuk shikon në njërët e juve, ja. në pa Allah shikon në zamrët e juve, ja. shikon në veprët e juve. Ja. Shikon zamrat fillimisht, pasaj veprët, nga se këto veprët kanë dalë si pasoj kujtë, si pasoj ja, gjendis e gjendisë zemrës. Qëfar e shkakton në ngurësimin e zemrës? E para të drozët që e shkakton në ngurësimin e zemrës është pa kujdesi njëriut për atë që i bën mirë zemrës. Sot për shambull, kur flasim për së mund dhe caktume, qëfar thojnë? Pa kujdesi në ushqim, keq ushqyëshmëria, apo? një nuk është i kujdes shumë, në ushqimin e ti, nuk është i kujtës shumë në pasërsin e ti. Edhe zemrë e njëriut kalën në për sofrat caktuara që duhet me e ullë zemrën e ty me hongër. Nëse në ato sofra zemrën nuk ushqet, jemi të pavëmenshën për të sofra, nga se përmëndojmë ku kërëme ushqy barë ku në jo zemrën, atërë e pavëmenshëmëria ju në për të sofra, shka këtë në ngurësimin e zemrës. Po, njëri ju është i vëmend shumë për barkën e ti, është i vëmend shumë për shëndet në ti, është i vëmend shumë për uh, aspektin fizikët e ti, kjo është nërmali dhe s'ka të keqe këtu. Mirë po, vëmendja te për të në këtë aspekt dhe pa vëmendja për atë që i bën mirë zemrës, një lejk hutije, një lejk gaflete, është ai cili fillimisht e shkaktonë në ngurtësimin e zamrëme. Shukonit të në dhëmëzërë, Allahu Jallahu ala si esilë këtë këtë krahësim mesë zamrës në ngurtë dhe qëfarë e ka është ka këtu këtë zamrë? Këtë gjendit e kësoj zamrë po duha thëmë. Allahu Jallahu ala thotë Lëvë anzëllëna hëdhe lëqurëan ala gjabëlin lëra ejtëhu qashëan mutësaddiqan minë qashëjetin lëhë. O tilke lë mthalu, në dhuribu halin nasi, lë allahum jëtë e fekëruen. Allahu gjallavala thot, si kur të ja këshmi zbrit këtë Kur'an, kodrave, do të gjithë të përullu a këtë kodra. Madje të qara nga frika pe Allahu gjallavala, të cëptuara, cëpë cëp, të cëpë të bëjtë shkëmbi, nga ndikimi këti Kur'ani. E kujtë pe jasi Allahu këtë shambull, a zemrave, të përullura apo zemrët të ngurta. Ja, nuk ka nevoj zemrëve të përullura të jasil shambullin e kodrës. Këse kjo zemrë e përullur, kjo zemrë e zbutur me përmenit e lagjën lëvala, me ndikim nga Korani, e cila është e ullur në sofrën e Koranit, përfiton nga ushqimet e Koranit, këso i zemrë e kjo shambull nuk ish sil. I përshil zemrët të ngurta. O ju që, po ka lanit të pëvement shumë Nuk po iull një zemrët e juajrë në sofrën e Koranit. Nuk po përfitoni nga ushimi i Koranit. Kjo ajet është qërtim për juve. Nga se kjo kuran kodrën e zbut. Psa thua va nuk po i zemrët e juaja. Këtë koment të danë shumica e djetarët të fësirit. Thanë se kjo ajet ka ardhë qërtim për njerëzit që janë preku nga ngurëcimi i zemrëve. Nësi lëllë gjallë leualë, dikimin e Kur'anit në përullën e kodrave dhe në qarën e t'yne nga efikasiteti i këti ushqimi hynorë, e ku e në zemrat pra, dajtë në nëzër e, zemra ushqet me Kur'an zemra ushqet me argumente që Allah o gjallola vazhdimisht i zbrat, i dërgan zemra ushqet, zemra ushqet me përvoja, ku njëri mërë mësim Kjo është e që është e në zamrën dhe e zbutë zamrën. Ndërsa, një të treguat i pavëmendëshëm, I, i, i vinë për uajatë caktuar, është e shambu i caktuar, dhe nuk mërë mësim, kemë në zamrën. Për shambu të vëzërët. Se njëri jo e viziton një njëri të smutë, dhe nuk mërë mësim nga gjendja ti, mësë marja mësimit ka kunderefekt në zamrën. Kur interesanto zemra, ose kimi marm sim me zbut zemrën, ose në çës se nuk përfiton, ka kundër efekt. Ngurçohet zemra. E përcjellët vdekur. Shehem madhstin e Allahu xhallelahu ala atçaj ka krijuar. Nuk mer në kullën të sofra, në sofrat e kodrave, maleve, biegshve, detrave, liçeneve, oqeaneve, smundjeve, sprovave, provat e lëndshme. Nuk merm sim nga këto. Kjo është sofra e zemrës. Kto e zbutin zamrën. Nëse këtu njëri nuk merr msimet e duhura, zamra shkon do ku ngurcu. Është një është një është një lloj reagim domthon hakmarës ndaj këtij njeriu të pa bamënsëm. O nuk pa merr msimin e duhur e po tash komo këtynë kontrafakt. Për më tani për shembull kur omi i cili ngurtëson zamrat, subhanallahu da kanë ndëgju Kurani që i zbut zemrat a ka mundësi Kurani me i ngurcu zemrat ka mundësi si ka mundësi Kurani me i ngurcu zemrat qasja e pa përmendshme mësë marrë jamstimeve të duhura mësë meditimi mësë ushqimi i zemrës në sofrën e Kuranit bën që pastaj efekti këti libit jetë kontra efekt nga zbutja në ngurësim në këtë nuk është të që qëdishme Nëse Allahu Gjellera me këtë Kuran, ka uzu njerëzë, me këtë njëti në Kuran, njerëzëja apo mëhojës. Sa so, ku ajetën në Kuran? Që Allahu Gjellera, qartës i ka sharu dë vërtetet. Pikërisht, këtu ajetë që njerëzë është dashën me besu për mes tyhne, ka njerëzë që mëhojnë për mes tyhne. Ka njerëzë. A këndë gjithë njësot dilemat për shamu të njerëzë që së besu në Kuran, që ka së cilën nga Kuranin? A kë ajo atë, thot Zoti kështu, thot Zoti do i marrin këtu argumente Allahu Jellala arsyetime për mohim të njëjtët ajete që ti ke marr arsyetim për besim. Apërish kombësi Kurani me pas kontrare efekt, nëse nuk ka qasje si duhet ndaj ti ato. Nëse nuk ka qasje si duhet ndaj tjerë. Prandaj ka shumë që argumente që ti ke që Allahu Jellala i sjell. Në surën el-Hajj Allahu Jellala thot efelem njësiru fil ardhi fe te kune lehum kulubun ja aqilune biha a thu vala ta nuk shetisin dhe për tok e që ti njallin zemrat për të kuptuar qëfar ka ndodhë që ka, shetit e në tok ju për arktim për marë mësim, qëfar ka kriua lagjën levala, popu i shumë ka njes ku janë sët, kanë shkuar gjitha këto, zhvillime që i shet zemra me sytë e sajtë të brendë shumë e bojnë që me kuptou çfarë kanë duhet. Kuptimi i zemrës bën që zbutet. Mirë, po mbyllja syve të zemrës, gat si i habit me syt e ballë duke shikuar këtë bukurie e ngurson zemrën, domethënë. C'ste funksion kjo proces ato. Andaj një nga shkaqet e ngurcimit të zemrës është, domethënë habia, pa vëmendje, gafletë, karshi sofrave të shpërndara, kudo ku zemrë është dashtë, më ullë edhe me e marrë për isaj, e marrë për isaj. E dyta të, të ndrëzër që e ngurëtësën zemrën pa nëshëmë si janë mëkatët. Janë mëkatët. Edhe djetarën kër thasin për mëkatët nuk bëhet fjallë veqë për mëkatë të mëdha. Gjdo mëkatë të ndrëzër ka ndikim në ngurëcimin e zemrës. E ke pa, po, si kurse për shambull, uh, si kurse për shambull, uh, një, një, një substancë e langët, nëse i vendosë, në që ka caktua, është këndu kë e ngurëcu, përshë në ngurëcen, ndikon në ngurëcimin e saj, që e substancë, e caktua, që i vendosët, kësaj substancët e langët. Qënë tenë këtu në proces e kimika që nijhen? E po, edhe zemrë, zemrë është e butë, Mirë po, substanca e mëkateve sa të pikën te, e ngurëcanë, e ngurëcanë. Sigur se ka sirë për këtë shambullin, pejgamberi s.a.s. E s'il i thotë, ndodhë që njëriu të bënë mëkatë, dhe kjo mëkatë tjetë një pikë. Më ne pojë themë substancë, që në dikër me kuptu ma mirë. Pikë, nëse njëriu pëndohet nga ja dhe hjekë dorë, i shkelqen zemra po nuk lejon Allahu xhellehu ole me ndiku kjo pikë e zezë në zemër, mirë po e fshin dhe kjo shlyerje e bën zemrën me shkërcy. Mirë po nëse nuk pendohet mbetet pika. Mbetet pika, sikurse kimicik ndjesë kalua. Do kështu zemra është e gatshme me pranu shpallën apo me pranu argumentet, me pranu imanin, me pranu devshmërin, kështu është zemra. E po një pik, një pik, një pik, një pik, një pik e përmbysur kur të përmbyset un gurcohet, mshelet. Pastaj Allahu na ruaj të marrnim këtë gjënie, kjo gjëne shumë alarmontëshe, shumë serioze, ngasëng se gurcimi i zemrës në kupton tash edhe pa mundësi edhe hyrjes së besimit në Allah xhallahu ala. Mos taosim më tepër atë. Mirpo, të shpremena, s'oj kimi zemrat në gjendje stabile, e so janë të kundra apo të rrezikuara për të përmbysur si pasojë mëkateve. Çdo mëkat, çdo mëkat që spëndojmë ngaj. Një shikim i thjeshtë e lviz. Shumër të ndihshme apo? Shumër të ndihshme zemrën. Një një fjalë e pakujdesshme e lviz. E lviz në drejtim të përmbyçjes, të destabilizimit. Prandaj çdo mëkat kuptoj këtu, çdo mëkat është ai cili realisht është substont e caktuar që ngurçon zemrën dhe përmby zemrën dhe e, e bën të paaft për me funksion sikur duhet. Apë jo si se çdo sa akë po po shomëre merë merë kirën. Po kur është i kthyer në rrota, kryen funksion. Mi po më përmbys kirën me rrota për mi, a kryen punën ai? Dhënë sa dush, mush dhe gaz sa dush me, ai thonë, se rrota do të nuk më prek për meca atë. A ndajë kur zave më përmbysën, ja për me sa dush apo mush më shty sa dush, po do të më kthyën edhe në gjendje normale. E tani amelvis ka thaujë dhe valla, shumë thjesht ç'është kuptoj aftë. Çdo mëkat e përmbys, e ngurçon. Dhe mëkati dhe dhe dhe dhe domthon ngurcimi i zemrës ka një relacion dykash. Në çfarë kuptimi rezum dykash. Mëkati e ngurçon zemrën, dhe ngurcimi i zemrës leson mëkatin. Kështu kë funksionon në kjo është haloma e rezikshme se e porra që e thash, pëse nga si na thëmë, gjdo mëkat ndikon në ngurcimin e zemrës, pak pak ndikon, ndikon të është ma shumë mëkate, ma shumë ngurcim, ma pak mëkate ma pak, qështu procesit mirë po kjo e rlesurin i dytë i zemrës ka shki mëkate, tash, është të le ma e rezikshme pëse, nëse një mëkat e ngurcën zemrën, e po tash zemrë prasë së ë mundson mëkatin tjetër që prapë ngurcson më tepër. Kështu në këtë proces zvardhuk është. Do një mëkat e ngurcson. Para se të ngurcuar e lëson mëkatin, bën mëkat. Para se të bën mëkat i kthehet më ngurcim. Kështu përshpejtohet procesi i ngurcimit fatkeqësisht, nëse një nuk e naul vetën e tij, nëse nuk ndal me mendu, ka çkejtu më ekzot më radhë. Ndaj mëkatet në parajsë me plot kuptim me fjalës Gjdo mëkat, i vogël i vogël, a mëkat A është Allahu i knaqen më këtë, jo, mëkat A je i knaqen me i dojnë Allah të më këtë për para, jo, s'jëm si i knaqen, mëkat Sikur se ka thënë pejgamberi sërë Allahu a tëllë Kër kara i sabija me pëjtë, ka unë e di përshkej arë me më vet Ashtë i ka shpalja, ka unë e përshkej marë me vetja Rasulullah ka thon i armën pyet për bamirësinë dhe për mëkatin. E kërkoar të mëkati ka thon pejgamberi sa ose ai mëkati, çin jo mëkati madh, po i pa çart i vogël, jo s'ndikon aty ku një ka migullin apo ka thon pejgamberi sa sallam el, el, el ismu mahaka fi sadrika wa karehta an yatlaa alayhi alnas. Mekati është edhe atyre, jo që ato mëkatet e njohura, çarta, jo jo. Mekati është edhe atyre Kur të grithë për mrena sirat, e dinte që zdojmë kjo punë, e nuk ki qëf njerëzit me të ponë ta. Gjdo vej për që s'ki qëf njerëzit me të ponë ta. Se ma rështë, së është mirë me e më avëta. Së është mirë, edhe janë dikone për mbëjësjet. Jo së është mirë me vërë për siciritetë. Për e më dhona namazin e natës, s'kam qëmë qëmë e po njerëzit. Jo, këmë ta. Ja, vej pra që s'ki qëm Jo ato loj viprat që s'ki qef me t'pon njerës për krakës e t'lifdojnë. Jo, kësëtë një, ato e njëra më mëshef ato. Inë pa ato viprat që s'ki qef me t'pon njerës se të qërtojnë për tënë. Tëja, ja, s'këna para mënu, ti me bëgjit punë, për shemur. Që kjo është, që kjo ka më më katë, dhe kjo më katë është. Nësë më konë më katë, s'ta grinë, s'ta grinë zamërëm, është një pikë, të është e përmëna, një në duke të thjeshtë një një, për po ne e më duke foljë për procese, për procese ditore të vazhdushme, a po? Përmëna përmëna në ditje, sa pikat të këtila e godazin zemrën, a po? Substanca që më ngurcojnë zemrën, Allah në rujtë. E nëse e zbërthejmë këtë në javë, e zbërthejmë këtë në muaj, e zbërthejmë këtë në vjatë, të më dozatë, me pik, pik, 30 vjet, mushë, të pik, ka i pik, të redhat vjetë, apo, bunarin e musha, dhe i më zamrë, të redhat vjetë, me pik, ka i pik, që a bota, me që ka i pik, me pik, në ditje, sa bota, anë i kështu të me parmenua, gjithashtu të e që i ngursun zamrë, të në vëllatër është edhe, ato që Allah ka përmanë, kuran, i ka thonë, mos përmbajtjen dhe i marveshës thyri e marveshës ne kepa Allah të fjallën se kemajt fjallën mos mbajtja fjallës e than e ngurësën zemrën Allah u Gjallaj Gjallaj u thot në sun e lmaida fe bima në qëdihim mi thakahum la anahum wa gjealna kulubahum kasia përshka kësa ata e thynë përëmtimin marveshën ma Allah u Gjallaj u ala i malkuam ذو ان غور تسو امزامر ا شرط اطلب الله وان غور تسو امزامر مرويش ام الله جل جلاله اش فار مرويش كي انا ام الله جل جلاله تي اكيد مرويش مزوت مبارك الله مرويش ام الله جل والا تنروز وذر مرويش اكريو سوره ما مولات مرويش اي قويتر مرويش كلمه التوحيد دابا لا اله الا الله Momentin kur ka thon la ilaha illa allah muhammedur rasulullah ti ke ne shkum marrveshje me Allah xhallah vela ti takon diçka e atit takon diçka la ilaha illa allah plus se soi marrveshje nën kët marrveshje mi thon nën marrveshje ai që pramtu Allah xhallah vela që Ramazani kalon që me kon më mir apo mos Ramazani të kenë ma ke pramtu ai që moi fioda von inshallah tash me më vetë një një njërë aje duke i primtu sëdë Allah që i këtë Ramazan së kamelon me më i kësia i tjetër e rrënë aje të thonë e po, po maje kujdes përndaj gjitho marveshje febi ma në qëdihim mi thëka hum dhën marveshje, dhën fjall nuk ju përmbajten e mës përmbajtja marveshjes të nërëzër ingurëson zamrëm normalisht a ajo ja, kur'e sureja ne katmos për mbajtje është mos kujdes dashoj ndaj obligimeve të Allahu subhanahu wa taala, mos kujdes dhe ndaj ndaj ndalesave të Allahu subhanahu wa taala, me ploturinë plotë tira, plot tira çdo lloj marrëveshje, s'është ndëmkimin e vet. Diçka më e vetë, ma shumë e diçka më pak s'është e meranci, e rëndësishme të kuptosh se edhe këto shkaktë pi shkaçeve që e ngurtëson zamrin. E ngurtëson ngur se mos bota marrëveshës. Je kënaqëmtu sa nëse në shpëtëm për i kësaj nëse më dhirë për i kësaj krize nëse më dhirë për i kësaj të lashe s'ka me bëmo a jetë të bëmo a jetë të bëho a jetë të bëho se cëllë të përgjën se cëllë kënë ka një storje dvete, personale të kësoj marveshje të, të, të kësoj fjale të dhënë Allah u gjellën e ola gjithë kështë kënë ka një storje në format dveta caktuara andaj Në fjallë la ilahilallah, është marvesha kryesora që krejtë fejahin të tabënë. Në fjallë la ilahilallah, aji rëzumeja me thonë, rëzumeja, bëhaj për fun, fundi. Me thonë, e qëka thon, i në marrë është në më allonë, s'po dijë vëllatë. Unë e këmë thonë, la ilahilallah, më bëhë musliman në marrë, qëka i bjenë, gata ta është këtë dërstë me të kallëzu që ke thonë. Shkurë të meshtë, ma shkurë, qëka me thonë Për themi la ilahe illallah e këna boj një marveshe. Unë një më rabë që nuk di ti e zëtë që në din. Apo, andetim së në mundet në gëj ty. A që shtot? A që shtot? E sa razat nuk të në gëj ty. Një ja bëj që shone me në e që më mirë, unë e këmë të i marveshen. E këmë të ut? Në la ilahe illa këmë thonë, o azat ti e i forëti, Unë jëm i dopti. Andaj, unë e kërkoj pëtije me më dihmu, se unë e vetë së muj. Qështu, marveshë ashtë. So herë, me ndymë se munën vetë. Se nëjnë atë furtë, e këna, këna, këna gërvishë marveshë në të të. I këna thonë që nëjnë atë doptë, në kur gjësë në më bujnë pa to. E tani, ka herë harrujna që i këna thonë kështu, në kapë vetëpëlqimi, jo edhe në mujhë e dhënë e di, e ke e ke reziku marveshën me la ilahi la Allah këna thonë o Zatë ti e furnizu se na imi falenderu esit nën ti na furnizan na falenderojmë ti na furnizan na falenderojmë e pas taj kër të ka furnizu me punës a këtu ora këna arru falenderimin këna arru nga se Jena, jena habit me shfrytëzimin. Kështë e në këtu e dësane me kuptu, të nërbazë, si kështë e kemi e tësia këtu e sara. Karshit begatis, që vijan të farë dë begatije, shumit se njerëzve janë të habitur me shfrytëzimin e begatis. E shfrytëzimi begatis, ja o bon me harru falëndrimin, nësa marvesh e laj, laj, laj, la përthat, para karshisht dë begatije, sëpari falenderimi pas taj shvizimi. Qështë të rënditja? Apo? Apo ndryshë është? Mësëpari falenderimi pas taj shvizimi. Pse? Nga se nga shtyllat e falenderimit është me e përdor begatin si kur dënë dhuruesi. Do të thotë, nuk më nëshme e përdor begatin pa e konsultu dhuruesin qëshme e përdorë e kur të e pytë dhuruasin qysh me e përdur, ke falenderu kështu që me këtë kuptim i bia falendrimit para shuizimit kjo është la ilahi lëlla e shumë të tjera prej shkacheve që bëjnë me ungurtesu zemrat të ndërën vëzër dhe motra është një riu me umarë me punët që nuk i përkasin nuk i përkasin Kur bunë me ditë na, apo mirë me punë që në përkasin, apo s'për në përkasin? Për shembol. Unë e mirë me një, me një punë që të këtu me, të dhërë, kësë të përket ju, ku e din të në shëmë përket mu? Për shembol. Në i muhabet, po që ka pa të interesanë? Po ku e din në shëmë interesanë mua? Në nëse cëli njeri, nga këndi ti përcakëton, a i përket as i përket? Apo, apo njeri. A e ka në no, Allah no, Gjellera këtë punë, kësë sështi me caktu, ka këndi vetë? Jo, apëtëm. E mbi bazën e qka fit e përcaktojmë ne, se apo mirëm i maqina për këta për ju, me qka e dimna? A ka në referencë? Kjo është më nënësimi këptu. Ku e referenca? Referenca është roli për qka e kryu, apëtëm. Rolin këtë dë një cilë është. Qilë rolit? Me adru Allah no, Gjellera, apëtëm qëllimit në dunja, qëllë është me arritë kënatësi në Allah, gjellë dhe ola. Pra ndaj, gjithë do punë, fjallë, angazhemi, i cili nuk i shërbën adhurimet dhe nuk të shpijet e kënatësi Allah, je këhmirë është me atë që sëpërket, minimumi, ose jetë u bëjë gjuna. Ka e mund mështë në konë gjuna, ja, sëpërket të këpunë Allah, sëpërket të këpunë. Prambullë. Uh, Jeni më në të rësu, por do që është e caktume që, kur nësë i krymë punë vë laqë? Do pytje, do i në të rësu, që ka duhet të laqë? A i kryu ti përmi i zbulu që të sënë? Ju! Jo. A i shërbejnë këtu, a dhurimin dhe laqë e levala? Nuk i shërbejnë! Pa mirë, pëse për po mirës me këtë punë? Pa allo veç për po kam qefë. Qefë i përmë pjesë të një kërë, edhe të ato që nuk e pëngën zemër në umarë matë që i përketë, e si nuk mirë njëri matë që i përketë, pa duqim se humbë shumë gajë që i përketë. Humbë shumë gajë që i përketë. Për shambullë, gjdo kush prive këtu ka ardhë me ndëgju dërësim, e mi bindo se kërkush s'ka ardhë për diqka të tërëtu, o ardhë me ndëgju ligeratën. Në ty të përketë, pasi ke ardhë të, të përketë me ndëgju, Nëse në në moment të të sirë dikush në telefon. Paratë së i duke full në telefon, paratë së i duke full në telefon, paratë së i habit në telefon, paratë që kometik nga dobija asoj që të përket për s'ka jarë. Aqë këtu, Nësë dyja s'u një nëzën t'ja përën. Së është me mëmenu që apë i thush o ti e që apë të t'u hëgjë. Problema është njërëmi, kapë të dyja. Kometik, t'ik një fjallë, t'ik një argument, t'ik një pik, që ë Sa so më shpejt ndërpër lidhjen atje, më shpejt rikthehesh në atë që të përket athem. Kjo thjesht shembulli pa pa pa rron në nivelin e, e gjinohitom. Atë dunjë. Zamrës, çka i përket zamrës dunjë. I përket më dorës Allahun. Kjo është puna e saj. Puna e zamrës është Allahë, Pune e me ustuka Allahu xelal xalul. Puna e zamrës mëkon e kthy me kah ahireti. Kjo puna e zamrës. Para të angazhon zamrën do puntira e pëngon me shkuka, e pëngon me shkuka, a heret i ka lojgjallohat. Kja është përmëzër edhe në pun të mdoja, edhe në pun të vuglja, edhe në pun të kuplikuar, edhe në pun të thjeshta. Kone po përmeri vetëm si shkak, dhe shësës li përnjive tash i bën analizet e duhura, nëse doan me ditë, se apo shkon zemëra ka ngurëcimi, apo shkon zemëra ka zbutja. A e tërse cili për neve ka obligim që këta, këto shkoqe që po i përmendim, me i marrë edhe me analizu gjenën e ti kërshin shkoqeve. Nëse do me zbut zemër, nëse e ka më rëndësi. Nëse se ka zemër më rëndësi, të tërpunë është ke punë. E ka më rëndësi me u zbut zemëra, ju jo me konë ngurët, me konë zemër në pozicion jo e dur, ju e pë e shikën, me këtë punë, atë përketuja jo, kjo e kështu në lafen. Tëndëzër, pejgamberi sërë Allahu sëllëm, e ka përshua Allahu gjallë u'ala, unë thimin e ti në Isra dhe Miraj. Në Isra dhe Miraj, për në njëri me uëthu në përqilë, sa më rekulli e që ka sshatja Allah, sa melekus, e ja, ka zbulua Allahu Gjallahu Ala të fshehtën, të fshehtën relative, jo krejt, normal, me po, i ka po melekt, i ka po qit, i ka po pejgambert, e pëse ka ndikë ma ndikë, i ka po, në kështu besojmë. Dhe, Allah kër e përshkullë uëthimin e pejgambert, e përshkullë uëthimin e njeriut, çka kozën e për ulën Allahu xhelalu veena kjo është me rëndësi me kuptuar kush e ka posa zamrën për ulën se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush e ka posa më të butë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush e ka posa zamrën më të ruajtur nga ngurcimi se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka u thu në qjell pa në qjell ka u thu çka smush me po atje Allahu xhelalu ve rasulun najm Kurse at për këto them tregon se pejgamberi sa nuk ka shikuar anash, as ka shkuna çmend nuk i përketava. Për. Ma za gal basaru wa ma tagha. Sa ka qiu shikimin për te asaj çi përket. E as ja. se ka kalu kufinën. E çka kjo e çish ke? Çu në ky? Se seksi më bëti paramenoi po thon qjell. I parunave xhallë dora. Na si u shtragu ka fol. Ose kur është aku me njerz e pejgamberin e caktu Kusho kjo se i piflet, salamu alaikum, apo, kjo në nërmazet, përket me dit me kom po flet, jashtë të kësaj. E shë i edukun për i gamërësam, nërso njëri hindë shpiti kujt, apo, edhe të full me këtë këqyrë që shi kasane, ka sanet, që ka ka, sa i ka kushtu, që ka ka bon, dhe i del, mi a bo tani faturën e mobilimit shpizve të, të nga dhonë në ruj. Mi a bo faturimin e tesheve që i ka veshe të. Që, a është jo punë jo jo, një të këpunë, a është punë një të këpunë. Jo, no. A në shpime është i di kanë, anë i kuj shkojnë në sytë. Parna me që u pak malatë se shpija. Kuj, kuj, kuj në shkojnë në sytë në jo, eva? A që kjo është dali me zamës në ngortë. Së këqyre Allah, më sanë. Zamëra për ullë nuk shikanë. Nuk, nuk, nuk, nuk, e te i kalanë kufirin për te asa që i përkjatë, asë në të follur, asë që kemë, asë Zamra ngurt çkavon. Ata dy po flasnaton, kë këtu ashtu bødë kërëma vesh ti ka atje çka po flas datë më habet ata. E çat për këtë ti çka po nda më habat? Po Zamra po i çam vesh naton se vesh dimesh ku po atje. Wallahi vesh nuk dimësh ku po atje. Nuk din vesh më shkuat atje. Kush i çën vesh naton? Zamra, en gurs se e intereson çka po bot. Nuk i përket apo. Edhe sa so më shumë të miri me atë që nuk na përket në të folur, në shikim, në dëgjim, në veprim, në ecje, në shoqërim, çka do të thot? S'përket, s'është punë jote. Nuk i shërben qëllime të krijimit. Nuk është tek naci Allahu gjele xhënelahu. Se ki për punë, se ki për ndihmë, se ki për kujgjo, veç kurrës ti e sapi zemrën kurçovët. Në kurçovët. Është ndijksh më shumë zduron zemra, kështu, kështu, kështu shkapërderdhje, zduron atë. Së saht e ka fal Allah xhënelahu ala. Dhe në të qenë të koncentruar, të fokusohen, nuk fokusohet në atë që i përket, zgjerohet atë që përdet në atë që nuk i përket, ngurcohet. Kjo është rrezikshme. Nga se më thon përshëmë njëri që shirku i ngurson zamrë, normal shirku kënë... apo po. Po, po më thon që edhe ai që nuk të përketin ngurson kësht, alo më rrezikshme. Sepi thojë dytës është problem i ik njëri apo. Meqenëse mungesë edukatës që kemi ne, keni ne u më edukuar më formuar ndonjë. Rëndaj, sa ma pak, këqëre, hisën tënde gjithësen, qëta konti ullo, qaq? Wallah, nuk të krymë punë ma të i pra, nuk të krymë punë ma të i pra. Kërë edhe djetë sa këtu me që nuk duhet ty, Wallah, ma mire me së me marë, ma mire me së me marë. Aliu radiallahu te ala nuk a thonë, shikonë Aliu, Radjalanu me qëfar urëcije e ka trajtu këtë pikë që përflasë një përta. E përse kjo ka të bëja me disa pikë atira, për mund shurribej me te edhe këtu. Aliva Radjalanu tha, duhet të i falin njerëzve me nivelin që kuptojnë. Për dryshe, e mëhojnë Allahun dhe pejgamberin. Njëvelë që këtu me aprun njerëzve, së është i gajë qëmë për këtë argumentë s'është së gatshëm për kët. Nuk mund të s'ka të përgatitur zamr. E mohon. A po skuqesh? Bashamonia që kanë dije filozofike për fe, praktikë të zbe dedikon edhe me me ka du të forsonë jo, të fesat po. e tij e ai thotë, "Jo, më sfalas, ma manja nuk sot. Po tek anguç. Pse anguç? Mënishta i thot, ai thot tani s'top. Sa ti nuk i përkat me ditën kët, sa për të ke punovë. Po se anguç A ne duhet me ditë të që kam i thonë njerë me mbesu o lamë tëmë. Lejë njerë të besin për gjithë shumë, ma mirë. Ka ne detajzimi me më një koni damë shumë. Pa nevojë. Ajo që ke i duhet, po, për e që një kë i duhet. Një... Përshamur, njështi njështë në debatët e caktuara për mesilët të hollat të djetarëva tëmë. Së marim e shë njështë a të të të të të të të të të të të të të të të të t munën me marë kohën e gabuar, atë jo, oh, Allah, i për më lukët që ki më mire ka pasë, he, së si, zhdash si, si, me vizu si ajtë, e për tjekë edhe në mundësin, atë dhej, me pasë kujtës, për shambull, ashtë e në gjikë shmeniri me ardhë, edhe në, në, në, në, në mes njerëzë që, ka në ujë endë më pikë, fetarisht, ka në ujë alo për, për, për më pikë praktikisht, edhe në mjë ufol, për shambull, uh, për... Uh, mos pajtim me sahabeve luftën që kanë duhur, a çka thonë njerëzit? Çka thonë njerëzit? Problema është këllon. Ose për çështë të caktuara, ju për shkak se duhet më mshef, jo jo kë çka ka kot për të si kallzojm. Mirë, po në situatën e duhur, personave të duhur. Kaç? Jo çdo kujt, jo çdo kujt. Prandaj merrë mat çt përkat, dhe raçë nuk të përket atoj. Praishkaçeve qe që ndikojnë në ngurcimin e zemrës është një shkak që ka dy kuptime. Njërin kuptim e kemi thënë në ditë të kaluar e njërin po do më thonë sot. Allahu xhalla jlaluhu kur flet për ngurcimin e zemrës në Sunen e Hadith-it thotë: "Fat'a 'aleihim al-amad fa, fa qasat qulubuhum." Fat'a 'aleihim al-amad, Allahu thotë, dhe uzjat dhe ustërzjat koha e permësimit të tyre andaj u ngursuan zamrat. Domethënë, edhe permësimi i zamrës e ka një kohë caktuar. Nëse e përlëngën, ai shkon të u ngursu. Sikusem desha matur saktume. Apo mundesh me punuar me ndryshu në moment caktuar ose ose ose në hap ose në në në hapsi saktuar kohore. Nëse thua, për shembull, për shembull Uh, pa, e lo, këta, e nesër vi e nërëqim. E nesër, vësh, unë ngurësumë, vësh dush me thy. A po, edhe zamra. Zamra merë argument, ndëgjën këshil, nese nuk reagonë si duhet, kërshia soj, ka mundësi që stërzgjatja e përmirësimit dhe ndikimit me ndikunë në ngurësim. Qështë të zojtë e ka folë këtë zamra, to lopë. Këshni kuptim e kemi të cilën një deshën e kaluar. Është një kuptim tjetër të, dhezër, të kjo strezgjatja. Zakoneisht, zakoneisht zgjidhjet që i silln feja për çështë të saktuara kërkojnë kohë, sabër. Ta përgjamerë zë sa më thasa alba, më së godhne, ia të tjerë të magat e kanë pas, apo? Këta në meke t'u kështë lejtuet, dhe dhëtë dhëtë vjetë t'u bëtë sabër në meke, edhe që farë të tërturë, po ju thëtë sabër. Por shamur, na po flasim për përmirsimin e vetëve tonë. Që dënku, nësi i përmbami detyreve të shtëpi si duhet, aptun. apo i përmbami regullove, këta da, këta. Dëmë për pjekje dhe dënku. Do në përpjekja dhe do në kohë, nga se koha pa përpjekja është në ngurëcim. Përpjekja i japë koptim kohës pas taj. A, përkoptoni? Për shambull për, apë, një njëri me kry një shkollë, me marë doktoraturë komplet, një vetë akademik i duhet 25-30 vjetë. A po, i duhet kohë. A kokë me duhet që 30 vjetë në shkollë i e. Kësë gjatja, me qëka arsutët? Me përpjekje, po vazhdimensht një kohë në të mëzu, qëta ku mëri, a po përpjekja. Mirë po një njeri cili s'ka bo përpjekje, tërdo dhe të në shkull, po pa përpjekje, ku kam riaj? Shumë, ka mërija? Një vilën ma tëllë të mund shumë më tënë, s'ka arritje. Te du të katë njëjtë në ko, qëfar ka bo me idealu në nivelit e të një, një përpjekja, për. pra në kohë ku a merë kuptim, kur ka ka stërzgjotje, në stërzgjotje ka ngurësim, e kuptu të këtë matematikë, të zemrëve, që shto të përën këpun? Ga njerë dikush s'ka sabër gatë me qëvapën, dhe bëlloj që s'a që të derë, së dyqyësho pët dyqyështë në tonë, gatë imë nguhojgjën, gatë përshka në këpun? E nëse nisën e po gatë, e kjo gatë tani të këfet në plëgështi edhe në pagat dishmërim e vazh që është Allah që këtë fetale, gato kjo punë, Allah. Ibn Temir, i kathoni ditë në zonë zëtë vetë. Dhe dyqy shka herë, ka do, ka, ti që përthote, i, i, i, adinë kur botë kja. Ka do, e kathoni, ibn Temir, që katër dhëtë vjetë, jam duke investu në islamin temë. Halan nuk me më thonë që e kom përmjë nësot qështë duhet. Jo, islamin e zotit, në koran e në sunet, temin, apo, E ki e tiki një islam, e tiki kene në tonë ka islami kene. Në njëve, a ka në që ki islamin për investim, për përmirsim? Ko pështi i adonimit të tona? A ka nevoj minajt gati luleve, mi prej dhe barishtet, mi lënë mërë? Ka nevoj, që zhja? Ko shpritën minajt gati luleve, mi prej barishtet, i gatë Allah, kjo puni duke të gatë? Në ngërësua zemëra, për në sanë, në stu i gatë është, pa boj i gatë qëmë. Me pagu qmimin e rrugës, sa do gatë që jetë. Më rëndësisht më u bindë a i kje vendosur këmbët në rrugën e duhurë. Që ka më rëndësi? A i e mirë. Kur bindë dhe se i e mirë, po ndjeku dhëzimet e duhurra, mos, mos, mos u shgënje kur se gatë po shkonë. E dinë Allahu Gjallala, kur, e kur realizëm për pjekën dëndim e sukses. Po ti më stu i gatë është. Ti më stu i gatë është. Nësë nuk dhjetë kur bëto që ndajtë në vërnë lezër. Shëkoni përpikër të ditë të këllët 14 vjetë. Sufjanë e Theuri Ahimullah dhëtë 20 vjetë kom luftu me vetën time me qenë stabil, me qenë stabil në namazin e natës. Kërë Sufjanë e Theuri kom luftu, a në qaj bjen kërë 22 minutë për namazin e natës. E tjera, etjera, etjera. Mos është gënja, dhe që e rëndësisht më ashtë këto dyja, mos i hërani e radhësme këtë dy janë, siguroj se këm t'i kinë në rrugën e duhur e para, dhe bëj gach me e pagu qmimin e rrugës, sot e gjatë me konë, nësë dimë së është gatë, por e dimë se Allah u ka thonë, vëllë edhine gjahe dufina, në nëndjen në nënë subullin, në që të e dimë, Allah u ka thonë, ata që për pjekën, për me arrit të na, knatësin e laot, këna mi unë dihmu atyune, a përdo më Bële në e dimë rrugën dhe ku ka me shkru. Bële në e dimë dësene. Sahabët e nërëzër e kanë nënshkru. E kanë nënshkru. Pjesë majë më rrugë tëm, pse të imë 5 ditë ku ka me qëtë rrugë. Pëse 5 ditë? Ne e kemë koronin komplet. Ti e marë koronin komplet e lezër e dinë që ka kërkurë për ti. Që kjo duhet, duhet me falë, duhet zë qatë, duhet që kjo, i dinë të. Sahabët e si kanë ditë. Pëse, pëse ka zbitë koron Por në pronësobe, kur u bë musliman, e ka ditë që duhet me muhë i dhërit me adhuru Allahun një edhe për shembull me fal namazit. Çi kaç ka ditë temp. Ki më dol për lopën e llogarit, edhe niset ngucën këta të tjerë për të bënë sabër. Çi kaç ka ditë. Para nuk ka tani dush me dhon këto. E duhet të më bëj. Ja rason. Ço çka të them, ne diçim dalëse se këran rru. Për shembull, a? Të lëpëysave ka ka ardë ka një rason unë kam ne shku për çështot ama por qytas tim li pa dhe hi se këtu e hyse këtu e on kështu se kum dit kërko kër se ka këtu po e kanë nënshkrua blenko marrveshën bard çka do të vjen moshë me çka dush e rasulullah çka dush kërko dgaç mi jena sikur të thosai di ibn maadh radiallahu anhu kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkoi pitu në me dal me don betej don me ç'të problem se Ata bolë për të në të lartë, të ashtëvejt me kërkuet me luftu. Nuk ishte letë për pegamesëm me ingarku njërës me këtët e tyra. Në pëse, të realisht, aja ishte pjesë e besimit. Qëfarë, tha Sadimë në modhe? Qëta, që kja është aqë? I ka bo sabët e mlaj. Tha Sadimë në modheja, Rasul Allah. Hecë, ka hëdo qëtë duhet me shkuo përti. Edhe në qofë si amë sëndetit, mas teje i do t'jemi. Kur s'ka në me thonë, si kur s'ka në benjë Israëllet, musaut, shkoti dhe zutë t'i t'luftën a përrim këtu. Se si në marrë vesh nga, me i qliru kutësën. Në si në marrë vesh t'u i ka në musaut. Në në marrë vesh, me në përtu pi faraunit. A ma si në marrë vesh, t'ashti me në ludhni me qliru ati veni. Kësë si në marrë vesh? E ka në në musën vëtë. E ka në në vëtë, e sa di më modhën për t Çikorta, i kaq çka do të qet sill. Ka problem. Po jo gat mi duk. Edhe kjo, edhe to do ta duhet edhe këtu si duket gat gat, gat. jeni. Të si jeni çerta Jerusalum. Ke pa në Jerusalum. Çdo 1 minutë e kthyr, apo mbeftori? Bërë po. Ai gjizit e mbeftori. Sa para ashtu ku sot thespë, çdo 1 minutë e kthyr saotën. Ati 2 sati i dhën kandidat ato. Normalti ja kshami bot 2 sati, çdo minutë. Problema. Gati duket, kush ngjiron edhe 6:08. Ai 6 saat në, në të të të. A, sahate, me minuta, a di so po. po. se buon apo? Me sekondat, mos vet. Po ti e peprish onë destin iftara apo. E paqë se mos se qysh sahatën, hes çu pun her sec. I boj çpiti iftara apo. Edhe me islam çtop. Po se qësh do detal, edhe kjo duhet, edhe kështu, hece vallah, zbatos atë që mundi, has për para. Mos e qësh so gatumet. Ky është ikan një ka një, një ka një malet i mer. A me me këqyë gëtë, edhe kjo duhet, edhe kjo përna prate, edhe kjo këmë e konë, mos e zgatë rrungën shumë se ngurësot, ngurësot zemrë. Prej shkacheve që mi përmenë ka shumë, po që ka fundi, edhe një dy të fundi, po do mi përmenë, që ndikon në ngurësimin zemrës të në 12-12, është edhe te primi, te primi edhe në gjerat lejuara. Një shka është halal, po me te prunë tu, zemrës e banë, subhanë Djetarët kanë thënë se, ushqimi i tepërt e nëngurëson zamëramë, në unë njëri shumë, e nëngurëson zamëramë, pëse e dembelon, e plëkshton, e përnë të përgash më praturim gjellë gjellalo, e ki pa përshamë kër e gjeru shumë, zamër është me e thyrë Allah gjellë valo, a po, ti e me i butë në gjerim, a po, kër në gupët njeri, e të mushët mirë, e së në mërë frimë, a po, aty s'ka i bët edhe lavë, aty ka gjumë apo gazetë e psi tani ushqimi kusht është në më ose të e psi mos pla masë ngon ngon ide ha mirë as mbi shpunë masat e prashëm apo ose të prashëm gazet teprimi e kurson zamr kan thënë dietarët nga teprimi që e ngurson zamr është teprimi i folur mos fol shumë pse e ngurson zamr fol mos sot kanë nevojë fol më neer soka la më tepër më fol e ngurson zamr për asaj që e ngurson zamr që dë, dë, dë, dë, dë, dë, dë, dë, të teprimi domthon është edher gjumi i tepërt me flet shum. shu. jo, shumë e ngurson zamra zamra do të më flet normalë më du, ama jo në në flet apo aflet më flet gjumi e imrit më shumë gjumë zamra të ngursohet gjasë gjumi të rëndësishëm shikoni kjo ka balancë Allah ka thotë se më gjumi domethënë ushqimi të folret të shoqëruart e tepërt më njerëz në njerëz tepërt më njerëz e ngurson zamra zamra nuk do më në njerëz Rrezot ki nevojim me kët, me kët, shoqëronom me kët, amiqsom me kët, tani niko zot me kon pa kapur. Niko në xhamin, niko në dhëkër, niko në quran. Jo tanko me njëri, tankon shoqi, tankon kafe. Sa bon samra këto. Tanë mor pak njëri, ku e ku kimi lezu, e ku kimi mësu, e ku kimi bë dhëkër, kur tho. Ne janë 12 gjasë njerëj kur i fal pesë vaktet. Problemi është ke punë po. Pse, nga se xhumi i tepërt, ushqimi i tepërt e ushqen kënd Ushqimi kujtë kërë, jepshit, nefësin gupet me topë, në gupet zemën e të, sa ma shumë të trash nefësin, apo e rëzikon zemërë, normal e këpunë, o, normal e këpunë. Për ndaj e këpunë, po, kërë një ka smunit caktume, për shumë të shkaktuar nga virusi caktuar, e këtë virus e ushqen ushqimi caktuar, mjeku qëka thotë, mas pari që ta është bënë në hongër, e tani i përduar i lacit për mëshnosh, po nëse han kiturshim e tros virusin e forson virusin apo dje pa dorëshime pa medikamente pa djeva pse nga se po e fuqizon armikun kundër vetë zotë ne psi duhet me unkup njeri duhet me pas po mendoj at aspektin e edhe të uh, ushqimit natror gjithsesi alhamdulillah kulla mir po jo tepër allah thot wa kulu wa shrabu wa la tusrifu inhu la yuhibbu al musrifin Hani, pini, pi halalve që Allah ju kallon hani, ilhamdulla, pini. A maset e prani, maset e pravë. Me umërë që atë shumë fërimë së në mërë, Allah. Tën. Së në qërë në komë më falë, dhe kanale. Për pas një pak një falë, falë, falë edukatën në tërshyurë. Në gjumë, flenë njëri, flenë sah, sahihama. Flenë njëri, pesëm e caatë, Allah. allah për dhe dhe të të për mehlejt, dhe tërshë të tërë me flejtë, dhe caatë, dhe dhe dhe dhe caatë me flejtë. Shumë allah, Përse o gjumë? Njezë i kanë këtë kuptu ushqimin e gjumën. Ushqimin nuk është mu knaqë, ushqimin është mu fërcu. Njële pësambuk, pëse i duhet energji për me a, përër, qaqë. Të pra me shku për shambuk, me shku në pëmë benzin dhe dhe dhe dhe me të mëllqime mush kjerën dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe O mushe e ima të të sot vinë për me jetës, sot vinë për punu, që kaxhë vinë, qaxhë të me hongërë, si të harjotë energjia për me vazhdo me punu, me angazhu, a për të këthejmë të punë për mushe më qaxhë, a më mushe për i herë, tani jem mushe për me jetës, e tani mushe atë bëm për me flajtë. Kjo është e kontrëta, përsa e flanë njeri? Njeri flanë për me pushu, me marë energi, me aftushe për me punu. A Më filan u knash të flajt. Nuk duhet, nuk duhet me flet me apsh. Nuk duhet me hungur me apsh. Do të më hungër me pi, me flet gjitha, mirë, por me shkak. Me arsye. Me nevojë. Çi kjo është që erun në zamrava? S'të mush më shumë atje, se u knaqim po, ne e pse të u knaqoçi edhe më shumë, zamësh këtu ngulsu, frymë atje. Ajon kthe pasësh këndu konkursov. Normal, çfarë so shkënd të punova. Tash ka mirë po thëm për njështë jetë a një nuk duhet me konë kon shfrenim, te kalim kufini njështë shkaftën. Dhe e fundi që duhet me përmenë të ndërbër, në kohar të kësaj koha dhe tjera pika mirë, shkaktë kohës duhet me aftu me kaqë. Aja që shkaktën, duhet me thonë, uh, ngurësimin e zemërs është uh, debatët e te për ta, për tema ndryshme të panevajshme. Ma di edhe përfejë nëse janë. Tepër me bu debatë. Tepër e diskutimë. Mu ka përgja që asë kjo është ekspert, asë kjo. Asë kjo është din, asë kjo është din. Apo, e tani, për temat saktuar, apër shënë bujnë debatë. Ajë debatë mesë atyune, adinë qysh përfundanë. Kërë qysh? A të sun mirë në mësh? Këtë debatë mi aftanë me një përgjigje qërpërthu të qështët, e ti qënë qështët përëm, që, qështë, që e vesëm njerën, murë fondë, dë minuto, e po, kaqë, fës e lu e hëllë dhikri në këntëm në të më të alemonë, pëtën e ata që dinë për atë që nuk dinë, mirë molëshun debatë, e në diskutime, të panevajshme, pa dyshim se gjitha këto është ka këtojnë në ngurësimin e zemrës, fanatizmi, njeriut, këmgulli e ati në mendim ti, veqën e Gase Kijevich unë di ai s'din kjo kujt i shërben? Nevsi. Gaju. Kënaqet nevsi kur thosh unë. Ushçi më i mirë për nevsin se unë në koh. Kënaqet thot unë, bëj unë, unë ushçi më i mirë është. Si të ushiyet nevsi në llogaritë kujt është? Në llogaritë të, të zamin. A ndajten në vë, vëzor? Ë, këto edhe shumë tia që dietordi kanë përmend ian ato që është shkaktuar ngurrcimin e zamrës. Ata shkoan të gjithë mirë, po mirë është këtu ti marrëm ti prezantojmë para vetëve tona. Ne shikojmë gjitha këto shkolla që përmana, sa kanë hisën jetën tonë. Pa ashtimit sinqert, nuk ka në korrimja mia dërguor raport në kërkuina. Unë se kërkoj raport në kërkuin, më on çorë vllazni, thonë se të keni jo no, ular më bën këtë kaq zonë, jo valla, s'ka nevojë. Ju zbulloni veten një e juaj. Njiheni një veten e juaj. Si çdo një këto shkaqe so kanë ndikim në jetën tuaj, në jetën në, në jetën tuaj. Do të gjitha këto shkaqe e ngurcojnë zemrën. E ne po dëshirojmë që në Ramazan të jemi me zemrë të zbutur, jo zemra të ngurcuar. Prandaj le të mbetet, le të mbetet analiza jone, le të mbetet kujdesi jone për ndikimin e këtyre shkaqeve në zemrën tonë. Një nga përpjekjet tona më u përgatit për Ramazan dhe me kaluar Ramazan si duhet apo dhe tjetë këtë gjithësësi dëtyrë serioze që gjithëtë kush nga një emer në besupet e ti, me marë në me shiku, pejtë parës e deri të këtë e fundin që përmena. Ama seriozeshtë, nga sesla kondikim serioze në ngurësimin e zemrës, Allahu në ruhet nga ngurësimin i zemrëve dhe Allahu në furnizoh me zemrë të butat për ullilat nështuara, Allahu gjellë gjellali hu dhe të gatsh me, me pranu urinë Allahu gjellavala adhurimin dhe i ti, parë të gajtë që me me taku Allahun të barë e këvatala në jesë e ditë në takimi me te. Allah e shperit përmendin për, për sabrën e në imbetimi që takume edhe një takim, takim në takim në arshën nga takim e tona para muajt, Ramazan, kuallat tjekëna me përmyllë këtë temë me tretimin e udhëzimeve për shërimin e ngursimit të zemrëve tona, Allah e ona, në e shërërët të zemrët tona. Allah e shperit përmendin një takim në arshën, mëzorë të ruajtë. Mësër